שפתי חסיל יבואו וריב, ופיו למהלומות יקרא. פי חסיל מחיתה לו, ושפתיו מוקש נפשו. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. הון עשיר, קריית עוזו.